אין קורא וצדק, ואין נשפט באמונה, בטוח אל תוהו ודבר שווא, הרע עמל והולד עוון. בצי צפעוני ביקעו, וכורי עכביש יארוגו, האוכל מבציהם ימות, והזורה תיבקע אפעה. כוריהם לא יהיו לבגד, ולא יתכסו במעשיהם, מעשיהם מעשי עוון.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 נקבה לאור, והנה חושך, לנגוהות, באפלות נהלך. נגששך העברים קיר, וכאין עיניים נגששה. כשלנו בצהריים כנשף, בה השמנים כמתים. נהמך דובים כולנו, וכיונים הגון הגה. נקבה למשפט ועין, לישועה רחקה ממנו.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 נעדרת, ושר נרע משתולל. ויר אדוני, וירא בעיניו, כי אין משפט. ויר כי אין איש, וישתומם, כי אין מפגיע. ותושה לו זרועו, וצדקתו היא סמכת הוא. וילבש צדקה כשריון, וכוב הישועה בראשו. וילבש בגדי נקם תלבושת, ויעט כמעיל, קנאה. כעל גמולות כעל ישלם, חמה לצריו, גמול לאיביו, לאיים גמול ישלם. ויראו ממערב את שם אדוני, וממזרח שמש את כבודו, כי יבוך הנהר צר, רוח אדוני נוססה בו, ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב, נאום אדוני. ואני, זאת בריתי אותם, אמר אדוני, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר אדוני, מעתה ועד עולם.